بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو دی حدیث کی ماته اوستا نقطی ویلی نو دا نقطی تر رسیدلو ما چې مشوره کول او خپل حقیقت حال کار کول او بیا مستشار لفقار دی چې اغه صحیح مشور ور شرده صحیح مشور نور کی اندا خیانت سی المستشار مختمنون المستشار نبانی باور شرده صحیح مشور بورده معلومات او کی خوب یاده او گولی نو دیو توجیز ما مشور داده شیدیشیز خطایم شیدیشی خطایم حقی اگر دیتی عمل کی کرنے که خو دی بس صحیح مشور ورده مستو فتی کلا خطا شوی و کلا بس صحیح تاوست برائش انشاءاللہ تعالی پخپل اصو چکنی ذکر الکریم آیاتن امرهم سوره بینه پسې پد مومنان شه بیان الله ذملائک سر مشوره کې څنګه کېږي ته د اسلام علیکم الله مشریته څلورته دا عباد القلیم ورته چې زه خالق ذات مشورکونه نو حضرت چې غدا تاسو ته خلک خیر عین الحکیم لا یفلوذ الحکمه اکبر کوی کوم سره چې اندیل سی ووای کوم ته خیر هرڅګر اوسینه دا میرسه خبره ومانه والیدو ځکه د مشوره نہ دمو شوه د دایره خبره و ما نه بیا که څه خبره و شکایت پکوي چر دا او نبی رسول الله تعالی نو یو شاور فی الامر دیشر مشورک او شاور فی الامر خدا کاونکی بچی جدا کی د پایونه او کومشوری سری و ت샬 لیس علیکم جناح ان تصدوا اولادکم یا سلام تم اتے تم الماورو ٹھیک اونه نن لو ماجیکانا نماكله والوالدات يرضعن اولادهم حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع قال الموجود لو يشكون او يشكون بال و ابو فتي اذك الله بن اللوصالات بار والديه و ولديه و لو بي ولديه قال الوارث منسبال بين اراد استصاله عن تراب من و وتشاورن فلا جناح عليه دي مشوره دي وکنا فخاون قتالت دي داكو دو پي دي مشوره وکڑی او که تا ونی خبر غری دا د شوی چې خو نه ویل دی ولید تاګي خلابه در غری په ناګر یا او دانګ سره سات کړی نو مڅرو کا سلامونه کال وی اې څه دې دقیق نه پاره نه منګر دی نو په هغه وی دې چې راغله خلابه ټو چې راغله دا ګزاروری وه دي اته ما خابه من استخاره ولا خفره من استشاره دا نو کماله ماشالا وای کنه کماله ماشالا او دا معلومه چې ورثه ول مال په خدل دا وی خبراله ورثه مال كان ابوهما فارحا ادم نه 1/2 او خپل اولاد لته دي چې په دې کې او مال په یې د دې طریقې سره غټل بالکل صحیح ده یو او د ابو ذر سیو اغنما نلا بين الذين يذنبون العذاب فلذتا ولئن تكون ابي سبيل الله فبشر بها د نریم په تاسو د په چې ناروا دي هرڅه مان چې ودا ډېر وي ارتشا فرله جګړاو میچره کار کوي باندې تلرچا حال کوي ارتشا فرله جګړاو دغه ځکه چې خپل ناروازه ایو دي زکات یې راځي ما ان الذين ينفقون ضواب والخدمه ولا ان كن في سبيل الله وشرا بهداه علی اخیر الله سبحانه دې دې الله صحابه روان دي رضي الله و السلام روانه ده بار راوت له پردي کې راللا ده یورو مفاتې دې نه ده ابو ذر رضی الله حدیث حداؤ بلا حالا دازان لخلق او سڑیا او چر صغیر اپاسی پر صحابا او بد ہوئی تیرسی کنا پر لیگا ایر خلق او سڑا اتحاد چی خطا باری اکردند شعر یک عمل برشد در اتحاد آمد خلل اتحاد چی خطا کو کرن داور دی حدیث تا گوری نا انك انتظر ورحتك دنيا خير من انتظر ما حالتني تكففوننا خلقنا سوالنا کوي ور عرباني بيشي لا غول يا خبر او خللوا بعد اصحاب ايه حجرت کډو به دا نه کوولا چې زما دا حجر دین ګړي تی کور نو با اثر دي کته مسلمانې زدا باندې خو خاجی لري دغه زما پورته راشه نا سوار تیګر ناروا ناجای دي پری خو دي دي او خلفوا باذ اصحابي صوت ته په دیور ايه او خلفوا باذ اصحابي که څنګه رم دي پای نور ناروا او تګور یو شی بل شي یو شی بل شي کومره با سید او خلفوا باذ اصحابي وګلګید یار ا ابو سپت باندې نن علا من استلن لنكم فلياستلن بمن قدمات علا من استلن ملكم فلياستلن بمن قدمات قولائك اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعمقها علما ابرحا ذل اممہ اقل لها تکلقا حمید اللہ یا اتراز دام کے وید مولو تخلیص کوئی دے جندو یہ بھی چیئے بھی اين الحي لا يطمنه الضمرو اخر كمال ترشيد في الفلاله فحسن طريبه اللي بغينا لقاتري جانا تيجي يا استاذ سوداغا بتابعه صباح اوردي ديغاز تيجي جوغرا دي ففلاغه بعد بل كنا وغنشينا هذه ابدا بعدين لا يطمنه الضمرو هذا عنده بعض التقليم والله خطيبي قبل ثلاثه تاسو هغه مړ دي خدای ز اقوال جندري کړه دا خبري وجود دي کړه دا دا خبره دلائل قفر وري دي ته پیګه نه یم غره چې په وایا اغه خلیبوات چې خدای رچا یې څنګه باندې وایا او تاواز راو واساو دې دې تینته پټا واخیروض چکاو کا ادین نه او دا تا هغه دا کړه روټې دې کی ډوره غلطه ای ته فلار وخت دې اچھا رہا ہوگا تیلی حبدالحیلت نیسے فرنو کلو کنیسے ہا نزیر اگر آوازن لیدار محموم ہوئی اچھا اس پرنشان لیدار سامال امبرنیسے سامال اولو پرنسے کتاب اس توحید روحسینے باب النہی ان صدی ایمت الہدا اولمائی حادی الامہ بابی ترددے مقحاؤ دی کچھ بدنوائی یا رسطوی پل یا تنکبہ لیدارے کبابو تلہ بار اللذین ایر ح ولا ينخدع بالدعايات المضلله والمغربه تدور لغله ديال طالب الطالب ديو رواندي بابا انكم خلي كتاب توخ او ثلاثه نشکم چات کړنه هغه ديو واسللي اردو ترجمه محور کومراو رسول الله عليه وسلم اخي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ناول اتاخه خاني ترنو طب دي کتاب ترجمه موندي ما بده خپل رواو سرهوا ميلو اردو کي ديو ترجمه نوتري او کا جواب باندې کوم داو ترجمه اي استمارګو ملي کنه سبا به ان شاء الله دوه را چې دا اصلي کتاب دی دایده طلبیانو ترجمه ده انصاف فتا تو وره دا څه او دې ان شاء الله کله را کړه بیا کړه چې نو وتا چې نن را دي کتابونه کم نه راغله هغه مارو دي خلنګ ورغلي ولې ادا یا رسول الله او خلکو والا صحابي اره انك لم تخلفت فتام العمل تم طريق به وجه الله الا زدتي درجه الله الله الله نبی رسوله صحابو ته دعاګانی کولې دعا ښه ده او وصیت د سرثنا زیات کید نه ناجایز ده د مړي مال کې بقفان ور کیږي او وصیت به قرضې خلاصیږي اې د سرثکی وصیت د مړي یا د تقسیم د وراثت د مړي او ومانی دی سروګنه پښمار کله لري پر اختلاف د ځینو دار ذکر دې میراث ټول سید شپګې یې 19 پر موسم انده د غوړ پر که سم حلسان حل صدوس یله څه مخاله کې ورې څه قال <سؤال> راڅوږه مینه ولات سره او بنتي سره د ما په انتظار لره دا اولاد کېږي او ریطافي تر کېږي د بابا نشي اخیا چې د کلالان روح څه د جوړي او که غنوي برابر دي ټول ټول او د ورګینو متاایل نه د جاته سره ته اند چې ور پرې د اتحاد په حال کېان دا ځاله یو بار دي د بدل کړې دي ابو پسجد دې وساتت امه اندمو کوي شاملمو ابو پاس جد دیوی ساتت ام تا ذکر ولت زید کشا چم ما بکینی زہم رہ انسا محبت افید در دن اینها وللی ما دری کلال بطر سلسو بر جمع سلسو زنچو مردو زوج رانکتو بی حالت باغو ربو زوجات جمع نصف شو ام با اولاد زوجی خفتیو سلسو گیرد وگرن سلس درست سلسو باقی زید اے زنسو گر بوت با ابو یکی زان دو غای عثمت دا بو هررتی روند دیاچو عبد الرحمن می ده خان عبد الرحمن ابن صخر واه على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لا ينظر ان الله لا ينظر الى اشياءكم الله تعالی نغوري است جسم نتا داغت تیز ز کظم خوختي ولا اله الا هو و ان تاسف شتلو نو تغوري ولا كينظرو الى قلوبكم وامالكم الله تاسف شتلو نو تغوري ي تاسف واملو تغوري نقطه बरोबर عمر کی ذات اقذاس کیش ارواح دے رسول الله صلى الله عليه وسلم نہ قتلول ظارانو الله تنا خوف اکا ذات تے کلکی ایمان روڑے دے نو بیا اللہ تا خوف تے معلومت ہو کہ اللہ تا ذات ترا بغض و حفظ نکی او مین نکی بلکی و تفقوری تکا غبونت ترگیوی اللہ تا نا خوف ووچکل ایمان روڑے نو بیا اللہ تا خوف تے تکا لا سنو فیدی و غبونتی نبی ازتاہی او بکر فیل جنہ عمر فیل جنہ عثمان فیل جنہ علی فیل جنہ اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر و عمر لو کان بعدی نبی لکان عمر او عمر آب شیطان پا غلار نراجی چپکا مرار بانکتا چی دن اغراوانی او امین اللہ استاجیوی چپنزوس فتید حدیث و خلاف امر ورکلی سرگان شوف کی بیان کرتا ہے جو جلال جنہا سم برسیو بیان الله تصاو منله دی م ماي کرې نومرلا اننظرورلا کولو دی کومعلیکم لکې چې سوممرره ااخلا چې دومره د آم سواب می ل یم د زل د اخلا اصللا ډېر کوشش په کار دیپاسې دی کلب دی نه ظ ساتلل په کار دي چې هغهه د الله د افغان سبق ګ الا ان في الجسد هاي كما الا ان في الجسد لمزغتنا اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا ويال قلب وما سمي الانسان الا للانذ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ انسان ته انسان د اورځو د نوي زړه د زړه د کوی دی اوري راوري یته څه خبر دی ښه خبر نشي داسې خبر نشي داسې خبر دی یا قلب تزه کوی چې ده پګست ربا نه ده اولته ده پګست رته باشي پټول باندې کوي یا قلب تزه کوی چې تاسو بریښ خلک دی سره خبرې سره خبرې ګاړه گازا را یو طرفنا نا پلان دے واز طرف نا کوپاں کتا کوپاں کر یو طرف کتاں کتاں کتاں کتاں صحیح یہ تو سنوبری شدر سو دیکھا سنوبری یو طرفی جیتے ناگا آفار پارکی جی کم دے ناگا وڑی کے یو دابن لازی پلان دے لیا جو پئی او جو کنی جو کنی اجیگر نا کولاو او اولتا دے سامن نا دے اولتا دے سکواتا قلب ہوئ جو علل لسانو علل کلام الـ... دلیل جو علل لسانو علل فعاد دلیل نو فعاد و تذکوی که دفائدی کار با کیبی فائدی کار با را گر توجوکه یا حسین فعاد و تذکوی عمر سی براو و اعلان او کو ویام کی دو دنیا پا کار کلیجیا وینام او یادو اخیرت زور بودی نظر اتو بانیش قلب و تاوی انسان واجرات مارو بستا پاادت کومون نامه او من حاللا لثانی دي وا زن محد جابا ظ وومته ويسم ز کوي پلانې و را شي اظار کی ما پې زنیر به ووي لا کال جا سر ولو اظهار د ماې زن ظیرته زنیر زه کوي چې ل پ را ي ې ش پهې پ را یا زمیر ته زمیر زکوئی که زمیر دو زمور نا دی علا قلی زانه قلت اللحم تاویدی کم غروف کلی زکو تا زمیر ہوئی وجه دیادا شو یا دن شو کردی را کردی لگا بیا نا دوستانو دا عبدالو کلملی سی کتابو گو رئی زخمیز لعوان دا ما تا سنیو رسالہ راولی دا اولی راکھا رسالہ دا خیری کلی دی مفتدات القلب الخمسہ ان ویلیه اسباب شرح صدور علامہ ابن تیمہ رحمۃ اللہ علیہ ذلپ تنظیم مفادات ذکر کر او ذلپس پر کولای دی دغې بیان یې کړو ګور شیر نه د پښتو کې ورته ورته ورته بلایي دا څکیرا دایا اورد او دا ایبل پردک دی په دې طریقې سره را کا اې ساده ساده علامه الله <سؤال> جراتي دې چې دې په دې ګرزېتم ګرزېتم پیدا کړو سو ساتل دې ما چې دې ته फायदा وره لندن د تمام يوم مفيد د ذلو کثرت المخالطه الاوض کلم لري باتو صلی الله عليه وسلم حب بيي الخلا ما ته ځان لاړ و لكن خسرت مخالتت تبستابل کار لے زلت غدیانو سر ناس پڑا باؤ دا غلائے کی ناس پوجی رکی دیجئے پوزکار جو دیجئے خوزکار جو دیجئے خوزکار خوزکار شایبہ دلیئے تو بہتا ناس دب پسادات دب مفسد دب لدی ہاں مچھے ناکار ملگریز رکی راستی ویومی عزو الظالم وعلائی دے ایٹی می یا قولو یا لیتنی تخطو ما رسولی سبیلا یا ویلتا لیتنی لما تخطو فلان خیلہ لیکن اوضلن یانی ذکر بعد اجاعنی وکانا شیطان ویانسان خضولات لا تو على علا حد تیل ما شیع مانا لا تو تیرو علا حد تیل علایت شیعن مغور کوی پا حضر کولو دا تعلقاتو تعلقات کم کنی زیدکار کنو وی تعلقات كره. هذا اسبوع كل <سؤال> فخداه وان شاء الله بفضل الله تعالى وتوري تحديث بالنمات ده كم فانتهى ان شاء الله كما كما بيقول ده راجل ده دوره غالي في التلفزيون طبعا ده بيقول انه دوره لو لان شاء الله بيت ولا عقيده رجل الرسول من الراجل ده قدريش من الفريق لاكيد كثرت محارته في حياه باګره دی بابا روانه سره دی وانا هو دې بابا د درنګ اوله او پتا تیږي دی بابا لزینا او پیر مونګل می په سر ني سنو اودمنګ رو مارانو سیر په سر نينا تط پتی دې تط پتی دې زنا نه اوس نه الله دی وګ دیمو کرپټیټبل ویډیا چې غواړي یته 521 خلک دار او د بغداد چې میرانه او دارخانه پالوانه او د ور چې دارخانه او مانیور لومن او کوم چې د دې لهو به په رسور اسمي ذي تو غضو دي بأي سوى لشمت غضان پا ناماو محمود ناماو آهد ناماو وفاة ناماو ناما ناماو ناما نعمو ناماو تشير خطو <سؤال>: مخالطت نتزان ساتي نو لگ مخالطت جمع جمع جمع للرشي جمع للرشي اختر کی حج کی علم خود لا جهاد نصيحات ها سي بلکي شكيني اصلاح قضایی مجلس کنيش کول زطي ک تکليف د نظر رسې درسې دي واخریت د اصحابو یې در شریکیږي نبی تاسو کې شریکیږي د سبو شریکی چې ځکه په عربي موته څه ده چې خواړه له له مخوادو بیا وګینارل شي څه سموي چې خواړه له له مخې دی عربي څه او زمو دا ډېر ښه ده دا جوړيږي یو دا زیم مفتید دزلو اغا صوریدل دزلو جی پا اغا دریاب دا سمن ناگان ہوگا یا رب ان لب جورور غاری موٹر داست کس کس کی زنو ونی موٹرم راو سنو باز جور یا رب یا با توست طالب خوری با ملاجین او په کتاب تیادنی سموٹرون نا نا دا دوسا تغیره شخصی دیا کسی دیا در نمار تفصیح چی پسر ایت سوچ کئی بس بز ما دا پای به خرس کما چخرس کما بیسوب آنی بچی دینا آغا چرگ آوالا ما چرگ بچی دینا آئی لبا فراق ورخو ما اگئی باچی اگئی چی اچی بچی باتی پیلای کنی بچی پیلای کنی آبا خرسو ما بیزب آوالا یا آبا بیزب چی غاب آو دیابا میخوا لیم ادا میخوا بیو وادب و کما بچی بنوشی چه با نوشی؟ بچی بنوشی، بچی برای یکی تیسی را کار در بارد ستیل تواقید، با ستیل تواقید، با ستیل تواقید، با ستیل تواقید نالش یک سیلی تیسی، یکی ما کلو ماه تمن المرکو یدریکو تجری ریاه بی مالا تشته سخونو لو كان نور العلم يدرك بالمنى ما كان ابقى بالبريات تشعر لغارو کېرم کې ډېر څه ظاهر ونه اب څه لې لفظ فجهد ولا تقل ولا تقوغلا فندامت الروح بالنيتك تكلو د منيسي بر موږリエステル کې یاز بوز حاصل ده د موږ کې و جره کې تاسو شګرینا اغلب تکی منتقمہ ختم کلاک ہوائی یہ بھی ایک مناسب موقع ہے کہ 55000 اللہ رزاقو الوالدین سب سے کہتے جب یقین پائے ہوگا یہ undertaking کہ اپ کا بشوق کتابوں چند تجربوں اور لوگوں نے سے کہ یہ undertaking کہ اپ کی کتاب وہ عمل کے چرا در لائے بشوق دا صبحوں کی الله الله بخير تمنا له اوږي له ښه خبره ده بده تمناګانې څخه ده چې د تعلق <تصفيق> بغير الله تعالی ولي لا مشرکان تاسو خبرې وکړئ چې څنګه چې بابا یې وویل چې څاګر اوس دی او څه پدای کیږي جنازه علي قطارو ميدان لري وې دا ما پدې چې ځای ور دي په الله باندې دي ورته شي نه دا کار څنګه د مين مکس بعد توثيقها توثيقها ثالثا بقدره ثو هي مثلا ما بيانها بيان شهيده قلت تغلط تغلط اريد تصحيح قبل ذلك مثلا بيانه وا كلا كما بيانه ملك ال توحيد مثلا ما بيانه يوب بيان شه واتخذوا من دون الله آله يتليه يقولون لهم كلا سيقومون بالعباده ويكونون عليهم اغمع عبودان بدري مقاري <تصفيق> شي أولياش <تصفيق> <تصفيق> دا خوشررا نو قانون ل عاد عن وکانو بیابادهدي و که نه غې او ل شو بعدلو اگر دل راې به شي او لیا سربا او ل جو او یو غلاامشه ده دا په درول سر م داسمني ده کارونم عادان و کارو ببيبار تا فَيَكُونُونَ عَلَى عَدُوٍّ أَهْمَاعُودَانَ وَالزِّبْقِ <سؤال> فَكَفَا مِنَ الْيَسِيرِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ قُلْنَا عِبَادُ رَبِّنَا عَابِدُونَ فَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا قَارُوا بَنَا عَلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لَنَا قُرْبَانُ رَبِّهُم مِّنْهُ واللہ ردنا ما کننا مشیق قسم واللہ مغرشک کرنا دے دادی اسی ویجی دیموشی رکلی دادی مغرشک کرنا دے ہاں دادی مغرشک کرنا دے زمائر وزراجی دید ہے مغرشک کرنا دے زیم مفسد کی دنا غدا دے درے ثالوغ بغیر اللہ علاکہ لغیر اللہ نجیتا نکے لکہ دا, دا, دا, دا گرمہ نجی سورے گواری اور لکہ تشید کور دا, دا کبوتا دا جولاجی دا کورنا ویجیتا نو یخنی خواہی باذ د ګرمه نه بچی دلواړي د یخ نه نه بچی دلواړي دا کیږي له هغه نه هغه نه ګرمه نه نه بچی دي نه نه نه بچی دي پای د سربدي چکو کوم شرک نه دي سبب د دل ذلت دی ذات جمال الله اعلانها پتاق د مذمومن محذولا هغه نه پتاق د مذمومن محذولا سالورم مفسد طعام دي څه درګه طعام نطعام... فاساد دغه مليو حرام دي حرام مردار او وینه بيدن کی خنزیر و دارنګ نور او چې کوم حلال ده بلکې د نه نه حق د عبادت او د واجب نه په حق نه د وجنه لکه سرقش ولا غصب شو ودي تاسو حضور کوي او سره شو ته صدق کوي او تاسو د حرام دي او زم کی حلالي خدای حق نه زیات کی نبیه سره خراب وي جر چې خدای گفت کلواشربو لیکن گفت کلوا دجو اللہ کو یہ کلو و شبو و دیرہی کلو دیرہ کجان داو حدیث کی رضی بدریتی سوید یو قرآتا یو بولا او بالخال او دور او خری او دیرہ سامی بندی مرم مریمانا یا فکرلو سوٹی وی سوٹی بیئے کالا فکر دیون انباکی کالا فکر جنن آگا اگا توری و بند انباکی حدیثی پاک رضی ما ما لا ادمين بيع الشر من بسه ادم زه ډير ناكار د شيته نبل لوکي نشي دال دګي نه لوکي ډير دغه خدای نه ناکاج نه کوي ته حد ابن ادم ابن ادم لا بقادي لقيمه د وصولونه يقم نسل بو الاه ني جاي بينما كان لابد فاعل ان كت نه دي ديرو خرم فصوله للتعاني وصصوله للشرب وصصوله للنفث صحيح دي يو څه طعام يو څه شراب ولثال نو تي دور الی بات ناسو دو مور تالید تاریخی کنشو دو مور شده ویچی ده اوندشی ویچی مارغای راژی او دخلی نوالاوچه توو که ده بس مور دو رڈکشن ویچی او بل ویچی خیلی ده ازدی شنادی که میگی په ادریدی ویچی اگار روڑی بلیچی نکلا و آدائی ویچی سکت غرزی دید ویچی بیووشتی دو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو رو دغه په معنا ای یو ورته نوم تینځره کا کثرت نوم نوم او داسه شدیره اخرى دغه روبوستي شدیره روبل کی بدن کی د روانه دی د روانه خوبه یا چ سم حاجتي وتګره دا وکه خو وګی داړی رمضان په هر ټن خو خان دي د جیګر نه پات ماصاب نه پات تمه شي ایسی کنو دیگر اگر صدی کتاب دیگره دیگره نمو اگر اگر چی کتاب دیگره دیگره مولیان اپو اگر از سنسل منتی بچی رد کتاب دیگره غانی مولیوکی نام موت کات اغام تاکیلی ازن تاگر او فاکیلی کردیگره تاکیلی آم انا بود نا کار دی سبحان اللی بیلان شا چکی چیزی این بودو آجا ایسی کتاب دیگره وجزم المحامو ابتداء في فقن اور كم بين النوم واكل يقظه وقولي تدريجے سمجھیں ما کام نہ پتی ہو کوئی مفروق کو بینا النوم وليقظا نودوم نوی ختم چودری ریڈی کوئی وجہ کہ حدیث پاک نے او جی دین اور یارش تدینو سوایو لیکن په خدا دا د خوبونو کسمه ته ذکر کړی دی بل څا له کې کله لګی هغه د زم رادمه او تاخه دغه څنګه کوم او خپل دغه برابرو سو مفادات له بای کنه دګار میټه دا خوب ډیر مزدار دی ار دا اوو تینځه مفادات کثرت المخالطه او بل رکوب علی بحر رکوب علی بحر تمنی او بل چې دین هغه دې طعام طعام او بل چې کثرت دی نو کثرت یې نو کیندې څه کاره تعلقو به غیر الله تعلقو به غیر په دې چې ازباب ده توحید دی توحید په یزې شنو کولایږي دغه خوشاله به جوځای ما شاء الله ما په علم رڼا ده چې الله دې مسلمان په دې کې واچي خوشاله خوشاله دریم علم دې لګلګ واه سلام رب الله تا ته عنابت ته یادی الهی مې ونې دیندل کې له انا آغا ذکر کول دي الله ذکر کوي څنګه خلکو سره کول کوي ووم چې دین هغه বাহাদুর বাহাদুর د دې چې کولای یو د دې کو پرد نه دی اوثم چې دین انا زما ته دې بوبو د کینې لري کوله که سره کې نه یاره ته مخه او نه هم دې دین په زو نظر نکول په زو خبرې نکول ګانه بجان نه ورزل او مخالفت نکول عقل او نوم دین اندازه سره خبرې کولایي هي دې ګرګر دې رمزاد دا د الله بیا دا څه ورو ان الله لا ينظر الى صالحكم ولا الى سوءكم ولا ينظر الى قلوبكم واه